يا رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي فلا هادي له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهر أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يُصْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيُصْلِحْ لَكُمْ دُرُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَذْكُرْهُ فَهُوَ هُوَ الْغَنِيُّ الْعَزِيزُ فَإِنِ اسْتَقَمَ هَذِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَلَّ هُدَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'ashirul muslimin rahimakumullah Alhamdulillah masih saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keneimatannya berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan dan keimanan sehingga pada malam hari ini kita kembali bermajlis untuk melanjutkan dari kajian yang biasa kita kaji yaitu kitabul ilm karya al syeikh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala kita pun masih berada di pasal yang kedua yaitu akhtau yajibul hadr minha kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi bagi para, bagi para penuntut ilmu Nah, di antara di antaranya di disebutkan bahawa sesuatu yang harus atau yang wajib dijauhi itu adalah al-hasad. Nam, hasad sangat berbahaya apabila hasad ini ada pada diri seorang Muslim, apalagi penuntut ilmu yang dia melihat saudaranya mendapatkan keilmatan, maka dia senantiasa iri, hasad dan seterusnya. Tanpa dia berkeinginan. Ya, Untuk berlomba-lomba di atas ketakuan dan kebaikan Maka sekarang kita lanjutkan yang ke sembilan Setelah kita menyebutkan dari delapan tentang bahaya dari Al-Hasad Maka berkata Syekh Muhammad bin Sula'i Hussainin Rahimullah Tasi'an Al-Hasadu Khulkun Zamimun Hasad Adalah Perangai yang tercelah Hasad Ya Bukan yang dimaksud dengan Ghibto Ya Seekedar atau semata-mata Hasad ini sudah Khulkun Zamim perilaku yang tercelah Lianna Al-Hasadu Ya tetaplah nikmat Allah al-Hulki di muzdama'ih, atau di muzdama'ah. Karena orang yang hasad itu dia akan terus mengawasi nikmat Allah yang diberikan atas makhluknya terhadap masyarakat. Dia melihat siapa yang terus mendapatkan kenikmatan. Nah, terlebih kalau dia tinggal di masyarakat yang ekonominya menengah ke atas, sementara dia pas-pasan, atau bahkan mungkin setara cuma ada saja, ya keinginannya untuk untuk hasad terhadap yang lain. Allahumma astaghfirullah. Wahyu hal wilu dikodrima ymungkinuh, sehingga dia berusaha sesuai dengan kemampuannya jika memungkinkan. Ya, dia berusaha. Ayuhawila ayuhau ila baina naswa baina hazal hazal mahsud bilhati min kodrih, ahyanan. Sehingga dia berusaha sesuai dengan kemampuannya jika memungkinkan untuk apa yang menghadangi antara manusia terhadap yang dihasati tadi. Dengan cara dirindahkannya dari kedudukannya. Ah terkadang seperti itu. Ya dirindahkan kedudukannya. Yang dihasati itu tadi. Nah, dan perkara-perkara seperti ini Kebanyakan dalam perkara dunia. Perkara dunia. Maka bagi penuntut ilmu, dia harus berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang seperti ini. apa ini apa itu lebah lebah je terjemahnya apa siapa yang buat terjemah Ini luput dari murajaannya nih. Terlewatkan ke nolulustan. Wa baz dirau ma yakumu bihi min al khair ila qayri dalik. jangan surat cetak juga ini surat titik ini berberi doh. Al-muhim ya terkadang seseorang melihat saudara yang lain mendapatkan kebaikan dia tidak menginginkan kebaikan itu ada pada saudaranya yang lain kamudian asyron yang ke 10 anna <tuh> al-hasida jika hasad, falaqab ayuqta al-mahsud, wahina idin yakud al-mahsud min hasanatih. Bahawa orang yang hasad, ketika dia hasad, maka golipnya kebanyakannya, ya, mengantarkan kepada yang dihasad itu. Di saat itu bisa mengambil Yang dihasati itu Kebaikan-kebaikannya Nah orang yang hasat Ya akan diambil kebaikannya Terhadap orang yang dihasati Bisa dipaham ini Jadi orang yang dihasati terus dihasati Terus dihasati maka orang yang hasad tersebut akan diambil kebaikan-kebaikan dari orang yang hasad kepadanya Allah المستعان kebaikan-kebaikan ini habis untuk membayar orang orang yang iri dengki yang dia benci fainbakiya min hasanati syai'un maka jika masih ada kebaikan-kebaikannya Untuk membayar tadi, membat dosa-dosa yang dia lakukan. Waillah jika tidak, Bukhidamin syiati, maka orang yang dihasat tadi, keburukan diambil, faktur hari lalu diberikan kepada orang yang hasat. Allohu anhu. Semua fakturnya kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini betul-betul kerugian, betul-betul kerugian. Dia sudah berusaha untuk beramal, Ternyata di samping dia beramal, dia selalu dengki kepada yang lain. Maka orang yang dengki tadi, ya, dia akan meminta mana? Kau terus berbuat buruk kepada saya. Nah, jika kebaikan yang masih ada atau kebaikannya habis ya, sementara dosa-dosa yang dia lakukan itu masih banyak nah, kesalahan orang yang diinggir tadi diambil, dipikulkan kepadanya, dan dia dilemparkan ke dalam neraka habis sudah kebaikannya nah ini, hakikat orang yang, yang dulu pernah kita sampaikan sementara, seseorang ketika beramal ingin mendapatkan hasilnya ternyata bukan hasil yang dia dapat Justru sebaliknya, ya, justru sebaliknya, tidak ada kebaikan yang didapatkan. Walkhulasaoh, maka kesimpulannya, anil hasad hul zamin, bawah hasad itu perilaku yang tercelah. Wamal asaf anhu akthar mayu jadu para ulama wa talabul dan bersama bersama dengan itu sangat disayangkan hal ini pula banyak terjadi dijumpai di kalangan para ulama dan penuntut ilmu antara ulama terhadap ulama yang lain bisa timbul antara penuntut ilmu terhadap penuntut yang ilmu yang lain bisa muncul Mpamanya, oh dia kok diundang ke mana-mana. Mengisi sana, mengisi sini. Saya kok di tempat terus. Tidak ada yang mengundang, mpamanya. Nah, dikhawatirkan, muncul. Nah, atau oh, dia Masya Allah masyur. Dia kok tidak dikenal. Nah, ada tipe-tipe orang seperti ini. Tapi ada juga para ulama, dia ingin, tidak ingin dikenal. Nah, tidak ingin diketahui banyak manusia. Wajju jarubainatujar, fayh sudub alhum, albaad. Dan hasad ini juga bisa dijumpai di kalangan para pedagang, sehingga sebagian mereka akan hasad terhadap sebagian yang lain. Para pedagang biar saudaranya sendiri ya bisa terjadi cekcok karena urusan urusan dapur padahal dilihat dari sisi harta mereka sudah masing-masing punya harta tetapi terus bersaing terus bersaing menghasut Wakuludi mihnatin, Wakuludi mihnatin, yah sudu min man syarikoh fiha. Dan setiap orang yang memiliki profesi, punya keahlian, juga dia akan dengki terhadap orang yang menyamainya. Hati-hati ya akan habis pahalanya akan habis kebaikannya dia akan dilemparkan ke dalam neraka lakinn mal asaf annahu bal lam ashad wa bainat talabatil ashad akan tetapi sang, sungguh sangat disayangkan jika terjadi antara para ulama itu lebih ashad lebih keras Tadinya permasalahan pribadi. Permasalahan duniawi. Terseret kepada masalah manhaj. Nah. Kemudian saling membuka aib masing-masing. Demikian pula di antara para penuntut ilmu. Asyad lebih berbahaya. Karena mereka orang-orang yang. terdidik dengan ilmu agama. Ternyata justru mereka. Yang. Melakukannya. Nam, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Hanya Allah Subhanahu Wataala yang melindungi hamba-hambanya. Nam, ya, semin memberikan hal yang seperti ini berarti terjadi. Para ulama dengan ulama yang lain, para penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain, ini lebih berbahaya. ma'annahu kanal ulah wal ajedar ayyakun ahlul ilm abadun nas an hasad padahal bersama dengan itu bersama dengan itu dia lebih aula dia lebih pantas dia seorang ahlul ilm ya yaitu paling jauhnya manusia dari hasad seharusnya seperti itu seharusnya dia yang paling pantas menjauh ya dari yang namanya hasad tapi kenapa justru mereka yang terjun di dalamnya Wa <tuh> nas ila kamal al-ikhlas Mereka para ulama, para penuntut ilmu seharusnya mereka yang paling dekat manusia yang paling dekat terhadap kesempuran akhlak. Ini saat bagi kita seluruhnya Karena kita termasuk di dalamnya Para penuntut ilmu Pencari ilmu Nah Bisa saja terjadi Maka nah, Setelah kita mengetahui hal yang seperti ini Senantiasa kita Lapang dada terhadap saudara kita yang lain Jangan Terus mengangkat kepentingan diri sendiri Nah, kita tinggal di dunia, tinggal berapa lama saja Kemudian akhirnya Kita tidak terlalu memikirkan Terus hasad Antara satu dengan yang lain Tidak kita hipto Melihat Orang-orang yang Mereka semangat atas ilmu Mereka mendapatkan ilmu, beramal dengan ilmu Menyampaikan ilmu Seharusnya kita semangat juga seperti itu Bisa selalu berilmu mengamalkan ilmu dan menyampaikan kepada yang lain gitu wa anta ya akhi idza ra'ait allah qada'an am ala 'abdihi <tuh> ni'matan, ma fasa' an takuna mislahu wala taqrah min an amilla'i alayhi dan engkau, wahai saudaraku Apabila engkau mendapatkan Allah memberikan Kenimatan terhadap hamba yang lain Dengan satu ni'mat Maka Fas'ah Lapankanlah Dadam Masya Allah Dia Mendapatkan rezeki Ya, kita ikut senang, ikut bergembira. Ya, semoga engkau juga bisa seperti dia. Nam, bukan menjadi nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat. Semoga engkau, ya, mendapatkan juga Allah memberikan kepada saya. Maka jangan engkau membenci sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada anda. Jangan. dan kita berdoa mudah-mudahan kita juga bisa seperti dia diberi karunia oleh Allah Subhanahu taala tanpa kita harus membenci terhadap orang yang Allah bernikmat kepadanya Fakul. maka katakanlah Allahumma zidhu min fadlik wa atini afdal minhu ya Allah tambahkanlah dia dari keutamaan -Mu. Dan berikan kepadaku Yang lebih baik darinya Nah yang lebih baik darinya Ya orang yang Tidak pernah pegang uang M mm, manumpamannya Sekali megang antum Kita kira bahagia Tidak itu berpikir beli ini, beli ini, beli ini jadi bercabang pikiran banyak, apa yang belum ada Wih, rumah ini kayaknya masih kurang ya? tambah lagi. Ya, mobil ini sudah lama ini, Ay, ganti lagi yang baru nanti bercabang seperti itu, kalau dia mendapatkan uang demikian itu tapi kalau, coba kau kehidupannya ke, umpanya, 5 juta atau lebih ya tidak ada kayak gini yang lain, dia jalan seperti biasa, aman-aman saja demikian kita dimaafkan tuh kalau uang itu pas-pasal untuk beli buku saudara untuk beli sabun saudara tenang <tuh> belajar terus tapi ketika kiriman itu lebih pikirannya mall pikirannya wah kesana kesana kesana pokoknya luas pak luas luasannya mau kemana ada uang aja kok nah jadi jangan mengira kenikmatan yang besar itu Orang yang mendapatkan. Ya. Bisa benar. Nah bisa ya. ya. Ketika datang. Harta yang banyak gitu. Sampai dalam sholatnya agak sedikit terganggu. Ketika kalau langsung dibagikan. Bagikan semua. Nah kalau kita mungkin dapat uang segitu. Semalam anda bisa tidur. Terpikir terus. Mau kemana besok ya. Nanti besoknya lagi jadwalnya kemana. Nah. Nah. Maka walhasad layu gairu syai'an min halih. Hasad itu tidak bisa merubah sesuatu dari keadaannya. Kalau memang Allah sudah berikan nikmat seperti itu dia tidak bisa merubah. Walaupun dia hasad. Lakinna wakamadha karna anifan pihi hajil mahasid wakadhi mahajir al-asyrah wala'alla Man taammala wajada akbar wallahu musta'an. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa di dalam perbatalan dalam hasad ini banyak kerusakan di dalamnya. Dan ini al mahadir, sesuatu yang harus dijauhi. Mahad al asrah. Ya, peringatan yang 10 ini, 10 ini Dari para penuntut ilmu dan barang siapa yang betul-betul memperhatikan mungkin dia bisa mendapati tentang hasad ini lebih ya, lebih dari 10. Kalau dia mengamati dengan seksama. walau dal musta'an Sofwan, Sofwan, hasad ini menyerupai atau ahlak dari ahlaknya siapa? Ahlaknya orang Yahudi. Ya, jadi hasad termasuk dari perangainya orang, -orang Yahudi. Sementara kita dilarang untuk menyerupai mereka. Ah Santah, Sofwan tahu dalilnya? tashabbaha Ah, man tashabbaha biqaumin fa minhum. Hasan. Ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Nah, perangai hasad ini perangainya orang Yahud. Ya, orang-orang kafir. Yang kita harus menjauh dari mereka. Kemudian diantaranya juga yang harus dijauhi, yang wajib dijauhi, bagi para penuntut ilmu. Memberikan fatwa tanpa disertai, disertai dengan ilmu. Ini juga yang harus dijauhi. Kalau memang dia tidak tahu, bilang dia tidak tahu. Bukan suatu yang merendahkan. Kalau ditanya, tidak tahu. bilang tidak tahu. Dan kebanyakan, Mereka yang sudah tersohor, terkenal, Untuk mengatakan tidak tahu itu, malu. Ya, Imam Malik, Ya, ada seseorang yang datang kepadanya, Dengan membawa beberapa pertanyaan, Yang bisa dijawab hanya segelintir. Orang yang bertanya ini, Hiran wahai imam, kau ini seorang imam kenapa? kau hanya segelintir saja yang bisa dijawab Silakan, kasih tahu orang-orang dari kampungmu, bahwa imam Malik tidak tahu nah bahkan yang mengatakan kalau adri nisfril ucapan saya tidak tahu itu separuh dari dari ilmu, daripada dia menjawab kemudian ternyata salah Maka alif Tauf Mansubun Awwimun Iftah memberikan fatwa ini kedudukan yang besar. Bihi yatazadz Sahibhu libayani majuskil al al-ammah min umuri dinihim. Dengannya dia akan dit, apa ini ditantang pelakunya untuk menjelaskan sesuatu yang iskal yang problem terhadap masyarakat dari urusan urusan agama mereka nah jadi ini dia memberikan solusi terhadap manusia dalam urusan agama mereka Wahyu Syidhum ilah syirat dan seorang memberikan fatwa ini akan membimbing mereka kepada asyirat al mustakin jalan yang lurus. Nam, jangan membimbing kepada jalan al maghduh yang dimurkai. Ya Karena ada sebagian Tidak ada yang bisa melakukan itu Kecuali dia Nah kalau sudah Pas musim-musimnya Mesti dia yang dipanggil Lebaran ada Bikin makanan Yang harus membacanya dia Dan yang lain Tidak bisa Ini kadang di kampung-kampung Ada jadi sudah menjadi proyek kalau sudah hari-hari besar Mesti dia yang di depan Nah Padahal Itu sesuatu yang Tidak ada tuntunannya Orang mau makan tinggal makan Bismillah. Kenapa lagi ada Yang baca-baca lagi Orang sudah lapar menunggu-nunggu Sementara di antri juga Ya kadang belum datang Satu rumah tinggal di rumah yang lain Nah, Allah Musta'in. Jadi dihafal membimbing kepada jalan yang lurus. Lidahlikan hadal mansub al-azim, laya tsadur lahul man kan ahla nna. Oleh karena itu, ya dari kerudukan yang agung ini tidak akan bisa terlaksana, ya tidak akan bisa jalan. Kecuali dari orang-orang yang memang ahli, yang memang bidangnya untuk memberikan solusi kepada manusia. Dibalik kewajiban ibadhi ayatatul Allah taala, oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah taala. Wahai yang tak kalam an ilmin wa dasyiratin dan dia jangan berbicara kecuali berdasarkan ilmu dan basirah. Ada dasarnya, ada pijakannya, ada landasannya ketika mengumumkan hal itu. Wa ayy alam annallah wadhu laulkul amr dan dia agar mengetahui bahwa Allah saja yang mencipta dan yang mengatur urusan. Falakhlīka illallāh dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Walamudabbirūnil khalqi dan tidak ada yang mengatur urusan makhluk ini kecuali Allah. Walā syarī'ata lil khalqi dan tidak ada syariat untuk makhluk selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faḥawāl ladhī yujibu syai' Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan sesuatu. Wa harramuh dan dialah Allah Subhanahu wa taala pula yang mengharamkan sesuatu. Wa huwal ladzi yandahu ilaihi Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang dianggap mandub ya dan yang yuhalliluh menghalalkan. Nah, ini semangat dari Allah Subhanahu wa taala Maka laqad ankara Allah 'ala man yuhalliluna wa yahrimuna bi hawaihim Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan hawa nafsu mereka Hati-hati Ya, mereka menghalalkan dan mengharamkan bukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk atau bisa terjatuh perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah. Hal ini pernah terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, "Kamu tidak menyembah pendeta-pendeta kami, ahli ibadah kami." Maka Nabi menyebutkan bukankah jika rohan mengatakan halal kalian menghalalkan padahal itu haram di sisi Allah dan sebaliknya jika ya pemuka-pemuka kalian mengatakan haram padahal halal di sisi Allah kalian pun mengharamkan maka Karim Hantim iya seperti itu memang hakil nah, keibadatan itulah bentuk ibadah kalian terhadap Pembesar-pembesar kalian. Pemuka-pemuka kalian. Penghalalan dan pengharaman tidak sesuai dengan apa yang Allah halalkan atau yang Allah haramkan. Dan mereka mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul arwaitum ma anzalallahu lakum mir rizkin faja'altum minhu haraman wa halalan Qul Allahu a'izn lakum am 'ala Allahi tas'run Katakanlah Wahai Muhammad Ar'aita ma anzalallahu 'alaikum min min rizqin Terangkan aku. apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian berupa rezeki Lalu kalian menjadikan di antara rezeki itu haram wa halalan ya haram dan halal katakanlah apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin terhadap kalian atau kalian berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala wama dhannul ladzina yafdharun an Allahu kadhibu yaumal dan apakah Sangkaan. ya Orang-orang yang Nyeftarun Mereka membuat-buat kerustan atas Allah Pada yawmul al kiamah Dari Halal It harus halal dari Allah SWT Haram Datangin dari Allah SWT Tidak bisa diputar balik ya sebagaimana ahlul ahwa Yunus ayat 59 60 dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wala taqulu limata tisfu alsinatukum alkadhiba hadha halalun hadha haram litakdzir anallahi alkadhib innalladhina yaktzirun alaallahi alkadhiba la yuflihun mata ungqalirun um walahum adabun narim Allahu musta'an dan janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian dari kedustaan. Ini halal, ini haram. Ya untuk membuat kedustaan terhadap Allah mengadakan-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu SWT. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan-adakan kedustaan terhadap Allah. Lai pelikun, mereka tidak akan beruntung. Mataung kolil, apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan itu sedikit. Sementara awalum adabun alim bagi mereka siksaan yang pedih. Nah, ya harta yang mereka dapatkan di dunia ini, walaupun kelihatannya banyak itu sedikit. Karena Nabi telah menjelaskan bahawa rezeki yang ada pada makhluk itu seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian jarum itu diangkat maka sisa air yang di jarum itu itu rezekinya di antara manusia di antara makhluk sementara lautan yang demikian luas itu rezeki Allah Subhanahu wa jadi walaupun sebanyak apapun tetap dianggap sedikit qalil dan mereka akan dapatkan siksa yang pedih Allah Muhsam. Surat An-Nahl ayat yang ke 116 dan seratus tujuh belas. jawabnya besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna min aqbari aqbaril jana'yat ayakul syaqsu an shay an Innau halal wahala yadri ma hakam Allah fih Sesungguhnya termasuk sebesar-besar kejahatan atau sebesar-besar dosa seseorang mengatakan terhadap sesuatu bahawa ini halal sementara dia tidak tahu dia tidak tahu terhadap hukum Allah padanya dia sudah mengatakan halal. Nika bagaimana? Halal. Mumpah Allah al-Musta'a. halal. Enam. Kalau bunga bang, wih, halal. Itu kan bunganya. Mumpah mana? Nah, hati-hati yang seperti ini. <tuh> Dia menyebutkan halal, sementara dia tidak tahu apa ini hukum Allah tentang perkara itu, apakah halal atau tidak. Ayat kula al isyai atau dia menyebutkan tentang sesuatu inna haram wahwal adzri an hukmillahi. Ya dia mengatakan bahawa perkara itu haram, sementara dia tidak tahu tentang hukum Allah pada. Ayat kaul anishe in nahu wajibun wahwaladri anallah aujabuh atau dia mengatakan sesuatu bahawa ini wajib, sementara dia tidak tahu kalau itu Allah subhanahuwataala wajibkan. Ayat kaul anishe in nahu wa'r wajibah waladri anallah almiuji buhu atau dia mengatakan sesuatu bahawa itu tidak wajib, sementara dia tidak tahu bahwa Allah tidak mewajibkannya. Inna hadhi dinayatun wasuun wasu'adab min Allah azza wa Maka yang seperti ini ialah kejahatan dan keburukan ya, keburukan adab su'ul adab, adab yang buruk bersama Allah azza wa jall nah, maka yang kita sebutkan tadi kalau memang tidak tahu saya tidak tahu ndak usah malu-malu tidak tahu tidak tahu daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ta ta'lam ayyuhal abdi anna al-hukma lillah thumma tataqaddamu bayn yadayhi fa taqulu fi wa syariati ma la Bagaimana engkau mengetahui wahai seorang hamba bahwa hukum Anak hukum Allah, bahawa hukum itu milik Allah. Kemudian engkau mendahului, ya, Baini deh, mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau mengatakan terhadap agama Allah dan syariatnya sesuatu yang engkau tidak tahu. Apalagi kita belajarnya, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Masih banyak ilmu yang luput dari kita. Ya. Laku daqaranu Allahul Qaul alihi bila ilmin bisyik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah. Apa ini. Mengikutkan. Menggandengkan. Ucapan. Kepadanya. Bila ilmu tanpa ilmu. Dengan syirik. Di ikut, diikutkan, digandingkan. Faqala subhana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisyama minha wa ma batan wal isma wal baghyabi qawlul haqq wa antasyiku billahi ma lam yanzumi sultana wa anta qul ma la ta'lamun al-araq ayat 3 budhiyah. Katakanlah. sesungguhnya, raqbu mengharamkan al-sawadish kekejian-kekejian baik yang nampak darinya ataupun yang tersembunyi wal-ismah, dosa wal-bagiyah pelanggaran hak manusia wa antusriku dan engkau menyekutukan kepada Allah yang Allah tidak menurunkan dari kerajaan ini dan engkau mengatakan atas Allah ma la ta'alamun terhadap sesuatu engkau tidak tahu dari sini disebutkan wa antusriku billahi ma la munazil bisul ta'ala wa antakul allahi ma la ta'alamun dari termasuk dosa besar iya Banyaknya para ulama kita untuk bertanya Banyaknya para asatidak untuk kita bertanya Menanyakan perkara itu Kepada mereka Kalau kita memang tidak tahu Tapi kalau kita tahu Ya kita sampaikan Seperti ini Kau antum lebih yakinnya silakan buka kitab ini Di sana banyak keterangan tentang permasalahan ini Nah seperti itu Biar dia juga semangat menuntut ilmu Atau enggak Ya di sini ada kajian Nah bisa Sampian ikut nah sana bisa tanya-tanya kalau dia pengajar yang bisa menjawab dia ya jawab kalau tidak ya tidak juga. Nah bisa apa banyak jalan untuk mendapatkan ilmu atau bisa bertanya buka apa ini situs-situs dakwah alusunnah nah, di sana banyak ya menjawab problem-problem Masyakil Masyakil dari para syeikh Ataupun asal tidak kita. Nah inilah. Pentingnya kita untuk. Menuntut ilmu. Sehingga. Dengan ilmu itu kita. Bisa betul-betul. Ketika menyampaikan kepada yang lain. Nah. Tidak. Salah. Tidak salah memberikan solusinya. Nah. Walau misal. Kiranya sampai di sini yang kita baca di sore hari ini semoga memberikan wafat walaumisawab subhanahu wa bihani asyadu allah ilahil antoni wa tafadzolah